Дихай через неї. Ситуація жахлива. Юрко ще щось говорив. Марія відповідала йому, але все отерпло в ній і, здавалося, належало комусь іншому. Лише мука і розпач її. Поклала трубку і розгублено мацала очима стіну. «Невже ж я ось тут буду конати, не побачивши сина, батька, матері, Василя?» Знову озвався телефон. Почула Ольжин голос. Вона говорила те, що Юрко. Марія опустилася на коліна перед іконою Богородиці. Страшна звістка облетіла весь Київ, і тисячі очей дивлялися в небо, слухалися в тишу і чекали – станеться чи ні? Розчахне землю вибух, спопелить життя, чи станеться диво? Господній ангел літав над Києвом, літав над Україною і кричав – моліться, покайтеся, небо чекає од вас молитви і покаяння. Але надто мало було тих, що завмерли в молитві. Побачив серед них Марію, стару лагідну Фрося. Побачив монахів, спроваджених із Печерської лаври, що молилися у своїх пристанищах. У Голосіївському лісі, у ветхій хатинці, перед іконостасом, стояла на колінах блаженна свята молільниця Аліпія. Ота, яку Господь покликав до Києва, що довгий час жила у дуплі дуба на території Печерського монастиря. Харчувалася сухарями, які носили ченці, та водою із джерел прибудобних Антонія та Феодосія. Коли монахів розігнали, оселилася у цій хатині в Голосіївському лісі. Її молитви перетинали грішний світ і лягали на Господній престол. Творець іще посилав до свого улюбленого краю, що впустив у свою душу Христа святих. Але народ дивився на них і осудом, і співчуттям. з правіку людина плоть, сахалася людини духу. Земні не пізнавали і не поціновували небесних. Ангел знову повернувся туди, де чинився суд, де вершилося обіцяне загріхопадіння. Там тривав бій невидимий між тими, що силкувалися зіштовхнути зруйнований реактор туди, де хлюпотіла смертоносна вода, і тими, хто допомагали людям відкачати смерть і відігнати погибель. Побачив двох мужів неподалік розверзнутого кратера реактора. Вони стояли на колінах і, здійнявши руки до неба, молилися то був Василь і отець Василій. Вершився суд і отець бачив те, що відбувалося. Страж Господній подався до Небесного престолу і оповів, що тих, які завмерли в молитві, не густо, але вони є. Серед них є навіть блаженна. Більше тих, що тремтять у страхові, повідав Страж Господній про Василя, що творить безупинну молитву. Він єдиний у великодні дні стояв там у молитві, а тепер до нього приєднався один із останніх святих цього краю – мученик Отець Василій. Вони спроваджують нині того розперезаного, мстивого, земного перуна, якому догоджали колись тут – а потім зруйнували його капище. Це він надихнув безбожників збудувати новітнє капище майже через тисячу літ. І прозвучало над Україною, як колись над Содомом та Гоморою. Якщо є хоча б десяток праведних, віруючих, то не буде знищено цей край. Є значно більше, відказав небесний страж, і вони помножаться у безбожному краї, коли ослабне влада богоборців. В ім'я їх помилувано було цей край, але помножено було ангелів. Україна знову повертала небо число відпалих. Василь полегшено зітхнув, відкачано воду з-під реактора. Окинув прощальним поглядом ліс. В ньому владарювала тиша, лише настирливо дзуменіли комарі. Дихало перед світанням. Пахнуло глицею, живицею. Шаленіли коло Прип'яті і у лісах солов'ї. Озивалися раз по разу золі. Небо зодягало бусково блакитні шати з рожевими розводами. Як повірити, що тут навіки оселилася смерть, духи помсти і погибелі? Василь зітхнув, сховався в намет і втомлено впав на розкладачку. Відтоді, як його вночі забрали на ліквідацію аварії, Здавалося, збігло не якихось десять днів, а кілька століть. За них стільки перебачив, пережив, відчув і осмислив все по-новому. що Щомиті думав про Марію. Збіг рік відтоді, як побачив її вперше після семилітньої розлуки. Не квапив подій, не прискорював нічого. Давав можливість її душі остаточно звільнитися від того гіркого й болючого осаду, що випав у ній, і не давав їй очиститися і впустити туди радість. Були у оселя й свої болі, які він гнав від себе, а вони невідступно ходили за ним, як голодні вовченята, і набридливо скимли. Звикав і ніяк не міг звикнути до думки, як йому впустити у своє життя дитя, свого найбільшого ворога. Де взяти для нього, якщо вже не любові, то хоча б приязні? Повторяв собі щоденно, що то Маріїн син і лише її. А хтось заперечував крізь знущальний сміх. «Забро один». Син того, хто зґвалтував твою кохану, поневолив її на сім літ, хоча вона того й не знає. Внук того, хто підписав тобі вирок. Василь відгонив цей настирливий голос молитвою і казав собі, що в ім'я того, щоб зустрітися з отцем Василієм, варто було терпіти сім літ муку, знущання». Варто було вдруге зайти у ту страшну ріку страждань і принижень, щоб саме там, за тюремними гратами, наблизитися до великого серця, побути в промінні його світла і впустити у своє Бога. Може, навіть вижив, повернувся, не озлобився, і любов не згубив лише завдяки великій вірі, яку розбудив у ньому отець Василій. Це, дякуючи йому, летів подумки до Марії, пригортав її і вишиптував найсокровенніші слова. Адже, коли б не його ясновидіння, не знав би нічого і не зрозумів би дівчинку. Ніколи б її. Не простив. «Отче Василію!» – покликав тихо Сідненко. «Ви ще не спите?» «Ще ні!» «Але сон налягає!» Лежали поруч на розкладачках. «Ми знову з вами ув'язнені!» «І знову в зоні!» – зітхнув Василь. «Вся Україна поки що в зоні, брате!» І над нею цілі сон щакатів, Наглядачів, мародерів І усякого упирства Та бісівства в людській подобі. А ми ті, що носимо їй воду в решеті, Та поїмо, щоб не вмерла. А тут, у цьому раю, Де душу розривають співом солов'ї Та всяке птаство, У цій рані содомській «Що Господь опісля зробить?» – задумливо мовив Святненку. «На місці Содому та Гомори виникло цілюще мертве море. А тут що буде колись? Може рай Господь колись відновить?» У його голосі бриніла туга. «Помовчали!» «Що мучить вас, брате?» Знову Марія. Та стіна, що роз'єднувала нас, давно з вашою допомогою подолана. А от зруйнувати ту, яка стоїть між мною і її сином, ніяк не можу. Не можу її побороти. Мочуся через те, як полюбити дитину свого ворога. Як повалити ту фортецю? Вона сама впаде. Ось-ось перетвориться в повітря, — почув у відповідь. Василеве дихання стало рівним, повіки опустилися. Вперше за останні дні заснув глибоким сном. Хтось лагідно торкнувся його плеча і сказав, — пішли. За твій подвиг, молитовний, що долучився до інших молільників і тим було порятовано Україну і світ, даруємо тобі подорож разом із твоїм побратимом туди, де лише сягають твої мрії. Вони часто вигулюють там, як вільні птиці. Мусиш дізнатися найбільшу правду про себе. Ходи. Твій побратим з тобою. Василь здивовано роззирнувся і побачив двох сяючих юнаків у білозолотистому одязі з лицями неперевершеної вроди. Поруч із ними стояв отець Василій і усміхався своєю блаженною посмішкою. Вони рушили в бік Києва. Над печерською лаврою увійшли в блакитний потік, що зіймався в небо, і вийшли на шлях, що слався квітом. нього квітували мальви, калина, височіли тополі. Василь зачудовано роззирнувся. Чим далі вони підіймалися, тим більшало квіту на тій дорозі і світла. А потім він побачив браму дивовижної краси. Обидва прочитали молитву, переодяглися в блакитно-золотисті строї, і ворота відчинилися. За ними відкрилася така краса, що Василь аж зойкнув. Їх супроводжували дівчата у вишитих сорочках і гаптованих золотою мережею плахтах. На головах були вінки із живих квітів, вони бреніли легкою ніжною мелодією. йшли вуличкою, що нагадувала квіточий тунель. Звисали троянди, бузкові дзвіночки. Від них йшов ледь чутний передзвін. Цвіла сила селена квітів, що також бреніли, мов би, різні інструменти. Разом це витворювало орган неповторної тихої музики. «Що це за квіти, які дарують такі мелодії?» – поспитав Василь у тих, що йшли поруч. «То квіти Господньої любові», – почув у відповідь. Заквічений тунель перейшов у галявину посеред саду. І знову Василь завмер перед красою тих дерев, де стовбури нагадували зелені дзеркала.